Esaka antzi irratia piztu Egin zazu aleginia Hemen daukazu larun bat Goiz eruko bitamina Eraikiz sortu eta zabalduz Gazteok gure eginia badaukagunez agunez mugimendua Kemenagoagoa grina Aurrera antxeta mina Antxeta mina, darun bat goizeko bita mina Darun bat amabitatik ordu bietara Entzuneza zu, azte eh. Torriak eh, antxetamina erretik saiora hemen gaude azkeneko kurtsoko saioan, eni, dornako eta... Eta durit, eh, rekuperak eta garaian janbezela, ni azkeneko saiora itzultzen aiz, haurein eh, artezien itzut horri eta bueno, ea saio txokuna iten dugun. Bai, bai, bai. Eta bono, gausta ba, pilaekin etorri gera berriro ere, bono, agazte mugimendan inguruan e, zuei berri emateko edo bentzatoren inguruan itzueiteko. Eta bono, haien ba, gaustabuen artean Ba, azteko, bueno, beti bezala berria eta agenda, man goizkizugu. Eta, gero, zartazetze egingo dugu. Gero, ba, jakingo duzuten bezala, atzo, ekainak ama goztean, eh, segi gaztean tutelakundeak, eh, bere amaiera edo eh, iragarri zuen, eta, bueno, pixka bat eh, zentratuko gara horretan. Eta, bueno, horren ostean gero, eh, ornako ibiltari ebilida hortikan, ez galdezka? Ba, e, galdetu dugu, ezan ere, gutxi barru, irungo, samartzi alfesta gire, eta, bueno, gaztei... Ba, Ba, beti beste la lardaren inguruan behar, galdetu beharrean, ba zuzenean beraiek ze gazte jai ereduneko luketen, galdetu dugu eta bueno, ba gauza graziosoa atera dira bentzat. Eta bueno, baita, ba hortaz gain ere, ba aurreko hastean selektibitatea izan zen eta hori ba, bueno, ba eta 19 urteko gaztek gutxi gorara bueno, bueno, e, hmm. azterketa em arregimarte sant zuten eta bueno ba hor leioako ikasleak ibili ziren ba bertako e, ba ikaslei galdetzen ja CC moduztarako gosak eta bueno ba hor ere haien iritia eta bizipenak ere jasoko ditugu eta bueno ba gero ja maitzek erratas dos patas hala da erratas de dos patas eh? Alala, e, de dos pata izango dugu eta gaurkoan ba, nola esan duzu deitu duzulen eh Eh, kaberna mediatiko Kaberna mediatikaren ari da izango dugu Ta igual far beiskat edo, bueno, farra edo negar Ba, bai, ez dakit, ez dakit Eta kugu egia esan martia noa direne edo Baina benetan gozta subrealistak entzuteko Aukera izango dugu Bai, nasak investi barko, investigatu barko lituzke bai Batzuk, agotako batzuk Aria, aria <laughs> When I felt, when I knew, Eta honen bestez, e, utziko dizut e, zuri, aduriz, biskate e, berri eman direzak guzun Bale, ba, asiko gara, ba berriekin, eta, bueno, komentatzea e, Lander Fernandez harrinda presoia zutela dutela erroman pasaden aste honetan Eta, bueno, nun bait, e, eta kokide izatea gozten diotela baina e, ba, fernandez harrinda e, italian bizitzen, bizitza, no, bizitza egiten ze aurritikan e, ere atxilotu izan zen, baina utzi zuten aske, e, inungo karro horik etzukala, etzegolako frogarik, eta etzutela kofrogatu ba, esartzen zioten ba, delituan unbait, eta ondorioz ba, berriro atxilotu dute, kaso honetan gaina italiako poliziak ere esan du atxilotu dutela espainiako gobernuak ba, sustaturik, baina ez dutela jaso inungo agindurik eta ez da zergatik atxilotu duten, eta beraz, ba Bueno, ba, Espainiaren beste jokamolde berezi hauetako bat berriro ere, eta, bueno, ea zertan galditzen den, bera gaizki pasatzen dengo da, seguraski, eta animoak emendikan. Pero baitare, e, audientzia nazionalak... E... <coughs> Nafar, Nafarroko eh, gazte batzuei eh, 30 urteko espetxe zigorra esarri die, ekin eta seiko kide izateagatik. Eh, kasu eh, Luis Goñi, Xavier Sagardoi, Aritzazkona, Mikel Giménez eta Maider Caminos izan dira, bakoitzari eh, ba 5 urte bitarteko espetxe zigorra ezarri die, beste hiru ba, absolbituak izan dira eta eh, kasuenen kasu honen gauzarik arrarona da, eh, ba, gazte Nafarrauek eh ba, nunbait eh espezia bugatuko dutela, baina epaiketan beran epaileak berak onartu zuela gean probak ezirela ez oso sendoak eta beraz ba, lehen esan bez dela berriro jokamolde arraro eta bitxi bat eta bueno, beintzat aski gelditu direnei sorionak eta bueno, ja hauei ba, errekurrituko dutela adierazi du beraien defentsiak eta animoak eta ea, aurrera jarraitzeriek izango duten bizitza Ta gero, e, berri bitxi bat e, amaitzeko ez ditut berri asko ez diragon nola azken aldian, ba nunbait udarren ere berria galditzen dielako, baina e, gauden krisi krisiegoera kontutan hartuta eta nola ba Espaina erriskate hitza ez du laitbatzen, baina bueno, izan dela ta bar. Ba, gauza curioso bat, Iberdrola badakizute bere egoitza edo e, Bizkaian tributatzekoa e, Bizkaian daukala filkatua, hau da, Bilbontsa aski Ba, 2008 eta 2000, 2000 margarren urtean, e, Bizkaiako foruak berak emandako datuen arabera, iberdolak euneko zero tributatuzuen Bizkaiako e, za, auto, e, autonomia, samar nuen, e, provintzia. Beraz, hemen, e, batzuei ez dutzen gaituzte, eta beste batzuei, bainun bait, ez ba, dakitze fiskalek direla medio, laguntza fiskala eta bar, ba, euneko zero ordintzen dute impostotan, beraz, Zagitzen bat milioi zango dituen Iberdolak, baina, bueno, nik uste... Igual milioi bat biztanle guaina gaila aportatu dezakela, impostoak igo gabe, eta gero, ba, gertatzen diren kaka hauek e, batu gabe. Beraz, e, datu kurioso bezala hori, Iberdolak, zero tributatu zuela, bimila betzi eta bimila margarren urtena. Jolutxe, <totipen> Orkelo abrazo, jolutze, jolutze, jolutze, zinere Eta bueno, berriak amaiturik an, agendarik ein, tzi, e, sartuko gara e, Konduan hartu dara iristen dela, orduan pixkat galditu egiten dela Ere agendaren asuntoa, gauz instituzionala guai, Baina, bueno, ez diogu propagandarik egingo, nahiko propagandarik ditutela koberaiek Eta bueno, ziko gara, gaur rekaia kamasei, lakasita gaztetxean e, Konzertua ditugula, sangre de mono eta talde sorpresa, marretatik aurrera Gerturatu zaiteztez, e, talde sorpresa ba, nahiko mahoa da, eta polita izango da kontzertua, beraz hori. Ba, dantza eginei ba duzute, eta ongi pasa, ba, la kasita gazetxan, gobeko marretatik aurrera, sangra de mono eta talde sorpresa. Gero, ekainak amazazpira hurbilduko gara, eta jakizue, ba, zer osa borren aldeko, ba, azken aldean, puri-puri handago -puri engaiaren aldean, ba, mosaiko bat antoratu dutela, bere alde, Eta, e, deialdiada dagoela goizeko hamarretan e, donostin, hau da, saguesen, e, bertan mozaikoa egiteko, eta ba, banatzen dira kartulina moduko batzuk, eta kartulina oiek, ba, azialkartan izango dituzula eskuragarri, ba, gerturatzeko ba, e, donostira, eta bertan mozaikoan partatzeko. Mosaikoa esan parte, gauz gehiagoan godiran goizan zehar, e, musikatarar, eta, bueno, beraz, egun pasare plana egiteko aukera duzute donostin bertan. Ba, aukera duzute gerturatu. Baitare, e, datorren astera pasako garaia, eta ekainaren hogeita abian, e, Lakasita Gaztetxan ere, ba, kontzertuak izango ditugu, honetan e, kum talde arituko da, Lakasita Gaztetxan, beraz, kontzertu gaur netaz bauzatzeko, bada egizute, gau eko marretatik aurrera, ekañaren hogeita abian, Lakasita Gaztetxan, kum. KUM. KUM. KUM. KUM. Ya, ogeita bia erintzigara eta ogeita hirua komentatuko dugu Ogeita hiruan ja irungo jaiak edo bueno, Ogeita bian, ogeita hiruan hasten dira Baina bueno, ez baduzute hirunen egon nahi Baduzute aukera endaian sagardo eguna antolatu dutela Agatzaldeko lautatik aurrera Beraz, e, edo, bueno, bietara gune baduzute ba, Bietara, aukera duzutela Zagardo eguna endaian e, Ekaina enogeita hiruan lauetatik aurrera Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Da, maitzeko ja jendarekin eh, jakizue meni iparraldean eletan eh, ein zuzen eh, Euskal Herria zuzenean eh, festival herraldoi antolatzen dutela eta bueno, eh, bertara gertura tunai bat eh, izango dago eta bederatze oietamar oh, eta ustaia ustaia ustaiaaren batean kriston kakao daukate udaku dilabete betetegin eta bueno, ustaiaaren batean eh, izango duzutela eta bertan eh, taldeak eh, famatuak ibiliko direla eh, esnebeltza, sutagar baita ere soulfly, beraz e, inter, talde internazionalak ere, motau askotako taldeak eta ongi pasani baut zute, esan bezala, ekainaren oitabetsi, oitamar eta eustaiaren batean egetan Euskal Herria zuzenean e, a, zera, festivala. Eta maitzeko, ba, esan dugun bezala irungo jaiak oita bi-oita iruan asten direla eta oita marra bata oitarte ba, bueno, e, bertan rirako txozna zozketa aurkeratu izan da, bertan egoteko eta bertan e, presionaldeko turnoren bat egin baduzute, ba, zialkartean badagola tabloian apuntatzeko eta aprovechatuaren, ba, jende gutxi dagola turnonak hartzeko, zegero ez dela galdituko direa en turnuak, ba, topekoak izango dira eta, bueno, guztiok nahi dugu parte izan festan, baina, bueno, lanpiskatekiteare ez dago geizkigaina presionalde, ba la motivante y sanditeque verás anima todo está apuntado. Beno, bueno, hau izan da, bendetan e, agenda eta berrien zerren da, gira sanudarekin lasaitzen da, baina ez horregatik ez du kalitatea galtzen. Eta, bueno, ba, esatea beti bezala saio guztietan, e, esaten dugun moduan, bazduen parte arte eskertzen asko dugula asko-asko, eta, bueno, ez eta urten ez dugun parte hartzea handirik izan, bueno, eskertzen da batez ere kaxerna gaztetxeak e, bidalitako informazio guztia, Eta, bueno, gainera segi urte bete ditula, eta zorionak ere Zorionak, eta haupan jure, horre, eutxigo hor Hori da, hori da, eta e, noski azkenean ere, ba, esate, bueno, berro goberatuko dugu um, Ba, esate, horri antxeta, zuen proposamen oro eh, eskertzen dela Eta, bueno, bestera telefono ere, jarriko dutera emotu ere <laughs> Zerzaia da telefonoa, eh, buruz Zerzaia da telefonoa, buruz Ez dugu egin kasi bihurtetan. Inkerreible, Jode. Zaila dago, bai. Ebene gago balitzo, norbait. Jo. Ba, eh, gustatuko litzaidak ikakitea badakiten buruz. Bueno, bai, badaki, badaki, eh, bueno, telefona... Ja, ja. Bueno, limoik badakietan badakiela. Bueno, limoiren hau txak esatea telefona. Estakit nik, eh? Gaur galdetuko adiotik uste modot. Ba, esako lagoa bai, limoik. Tumantzen maquia. Estakit. <laughs> Estak badapiskat las ha grabado todo ratas de dos patas le movida está aquí la. Bueno, está aquí budakin, no sé qué es digo. Es todo Se Liga. está cosiendo la tragedia, Liga, Fío ¿Liga. Madri madrileño. Así ah, casten, verás <tose> Así así. os <tose> dijo a teléfono, ¿a? le envisico Chandan deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru-iru, bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Eta digarren bat iparraletik deitzen baduzu 0 bost bost bederaatzi lau zorzi hiru sei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu gero, 00 hiru hiru bost bost bederaatzi lau zorzi hiru sei, sei bost. Bueno, bi urte eta gero akatsak egiten ditugu eta berrietan berri bat pasa egin zait Kometatzea, Aialazaldi bargazte independentista aske ba, geldituko zela edo dela ordu hauetan e, ez badatzo geratu azken orduetan gaur gelditzea delituko dela 2000 hamaikan e, izpurako itxialdian egon zen bera e, dirudien ez ba aske geldituko azken aldian e, inungo zehari gabe e, bermeri gabe beraz e, sorio, sorion du Aiala e, ongetori gure artera Lortzen duzunean, behintzat Eta e, baita komentatzea, aurreko astean Jazinran nire haure izpurako itxialdean Zegoena, ba segiko kidea Zela omen eta bar e, ba, Gitzuten itxialde horretan, eta txilotuak izan zielazkenean Ba aska izan zela, aurreko astean Ogoi mila euroko bermea hor dainduta Ta beraz, bihauei, ba ongi etorriak Eta ea aurako berri gehiago ditugun Ta barkatu, baina, bueno Jarraitzen dugu akatsak egiten, bihurtu eta gero I <risa> Not this metal left and tie I just were and It takes it's my It's so nice. nice. this day sun die and let us side and so be tell you the day, day. garretzen dugula, antxeta amina irretxa joan, e, antxeta irretzian eta, bueno, ba, e, beti bezala, araña ma bos minutuko tartea utziko dugu, gure irratiko berriak entzuteko, eta ba, gorren ostean beti bezala, e, ordu bat ala ordean gutxitan, e, gero ordu bikarte, hemen ekiko gaituzue due, ba, sanbez dela, ba, selektibitetaren inguraritze egiteko, e, gazte jaien inguraritze egiteko, eta, bueno, ba, Eh, baita, bueno, batzo jasotako berri horren ingurura baten bat traumatizatua galduko zen, baina bueno, hala izan da bizitza eta bueno, komentatuko dugu. Hala <laughs> da, beraz, eh, jarraitu eh, beste esan bezala, ordu bat ala orden gutxitan hemen edukiko gaituz bueltan. Eh, Ancheta Irratia 80.5. Manxeta irratia, larogaitamar.bos Ha opa entule maitia berriz ere ez u asko tardatu beraz bueno azkenean ez da berririk izan em, azkenean musika baño ez egon em ez da ke guzeltik betiko kontuak ez da gure gauza izan ez ez desde de, de luego ez, ez ta o bon, no aanan ah, besteralai multatutako beltatu gera zuei ba goza gallakonen berri emateko Eta bueno, ba hasiko eh, dugu berba da em eh, komunikatorekin. Bueno, eh, aipatzeko igual pare bat trauza zukur bilatu dituzuna. Ah, vale, ondo. Es eh comentatzea zure <tusk> zutena izan. Comentatzea eh <tusk> <tusk> a ber, txoin, beste paperen artean. Bai, eh datozen egunetan eh, ba eredu sozial alter alternativo, alterna eh? alternativa baten aldeko lelengo topa Gunean tolatu dela donostian Eta bueno, hori dena dator Ekainaren e, emezortzi meretzian Geogeia Mexiko ningu duen e, Batzarra dela eta Bertan hartuko dira erabakiak ba, G-sazpi, G-20, G-50 Ola bueno, ezakigu nola daitu askotan Baina bueno, bertan elkartzen dira ba, Politikariak, jauntxoak esan genezake, Eta bertan atzaituzte mundu osoari Erasaten, dio, erasaten dieten erabaki Ekonomiko, zein politiko zei, bueno, globalak ez, azken aldean. Eta horren handira, ba, pentsatu da antolatzea, eipatu bezala, eredu sozialeatene batean aldeko aurreneko topaketa, topagunea, donostian. Hau dena dator, ba, aurre egiteko eta e, beste eredu bat posible dela aldarrikatzeko, ez? Eta, egun hauek, bueno, e, izanluzatuko da, ba, ekainaren amazazbitikan, ekainaren hogeita bira. Eta bueno, piskatola gainetik an egitaragoa, zen nahiko luzea da. Ba bueno, gainan 17an aurkezpena izango dela, egongo dela Baskaria Autogestionatua bat, Zero zabor plataformaren aipatu dugunaren eh izango da guztia hau? Donostean. Ja, Donostia zela bueno, Baskaria, a ver, Eskai jartzen du berri, Baskari autokristianaz du, baina ez du jartzen nuen, abuek ere. Ja, <laughs> ez da, igual... <laughs> pentsatzen dut gorosen, ze asierako egitara eta gorosen da, beraz, pentsatzen duanez, gorosen izango da hori dena. Goroseko gaztetxan igual? Ba, liteke, ez du jartzen egia esan, eh? ez du jarri eta pentsatzen dut hor bertan, ba, jendean agolik, ba, hor bertan azalduko gautelan izango den, eta, bueno tari hori, horiek ainak 17an 18an ba kontsumo alternativa auzola na champoneta zabanak eta quero hitzaldiak dira 19 e, e, ekonomia feminista eta araldak eta feministaren aria bataierrak eta hitzaldiak egongo dira e, hola, egunean zehar ba gai nagusi bat izaten da adibez gehian, izango da oreka internazionala internasismoa zizketan, eta hori izango da ba, egun horretan e, egongo da jenez berina e, seitatik aurrera hitzaldiak egongo dira Donostin bertan Ogeita batean, enkainan ogeita batean, e, lurra lur, kapitalismoa deseraikiz Hau da, ba, alternatiba ekologista batetikan Eta hori bostaritan hasista e, gatazka alternatibua, lurralde antolaketa Gero bo, e, zazpiterritan, gaizkibel madre piedara e, Aurkezpenean moda, e, arratsaldean Eta bueno, beraz ikusten zutenen, ez e, gu lodia Ogeita bian ere, e, langabetuen elkarten partentzerekin e, Buelta ba, bat emango da, batzarrirek ekin Batukada, eta bueno Bankuei, ba, piskat, barrabiak ikutzeko Eta bueno, beraz e, ikusten dut ez, Ekitaldi polita da, eta posible badut zute Gerturatu, eta bueno, beste mundu ba, Posiblea dela eta aldarrikatzeko Eta ba, informatzeko ba, Gai ez osatu az Egun noietan zehar, donostian este bai, ez grebalarien collectiveen collectivea sortu dutela Euskal Herri Mailakoa, eh goberatuko martxoaren 29an egon ziren irudi lasgarri horiek, gure ETB maiteak ba etzerrezela pasa esan, er, zorito batzua bakarrikan, ba, bueno, greban egon ginenek edo informatu ginenek zeintzat beste herrietako laguneekin, ba badakigu jaso zen, zego bizi sant ziren Euskal Herrian, e, Iruña eta Gasteizen puntu beroenak izaki Eta bueno, horren ari da, ba, gero atxilotuak izan ziren, e, bertako istiluengatik an eta bar eta horri ba, denunziatzeko eta bertan jasotako jazarpena ba adierazteko, e, ba, grebalarien kolektibo osatu da. Eta bueno, hori e, ba, da Nafarroan indartu hitzando indarragien izanduena, baina bueno, eh sinatzaileen artean ba, bueno, mila bueno, 1000 kolektibo ezberdin daude eta batzuk aipatzagatik an HTA galditu, ZGT, Makume Internacionalistak, Zubel, Zorginkale, ZNT, Mila Bostundamabi, Mila Mabi, eta, bueno, jakizue, ba, egurra gaso zutela, baina beraiek ere ba, autodefentsarako ba, erabiliko dutela mugimendu hau, eta, bueno, ea, ba, sortea duten, eta ez zaien, ba, zigorraundia horik ezartzen. Bueno, azkeneko berri honen harira, neraldetikan abesti hau eskentzen die azkenan azkenean kolektiboa sortu beharri zenaren arduradun nagusinetariko bati, hau da Jolanda Bartina emakume xarmantari. Una bofetada que te espabilará tu borrachera de pija fulana, que sacara del tisto mujer florero del capital la puta más cara, que perpetuara un resquicio en tu cabeza de chorlito, entrara el olor de la injusticia superponiéndose a tu chaval número 5. Una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de tu sueño dormilón y de cemento, recordarás que andar por la vida mancha, que currar para comer puede ser un infierno. Convertirte en tu asistente mandarte la compra, de minimal por extranjera Dejarte la cartera sin una perra, día 20 y más tu marido te pega Una bofetada en tu boca deslenguada, cercito al idioma de la mujer liberada Que no repite el discurso del amo, que no necesita mentir ni violar la palabra Que abriera tus ojos, alcanzaras a comprender lo irreversible Lo que no vuelve, por tus acciones inconscientes de la bien pagada por cada árbol cortado sería más de 80 Por las ilusiones mutiladas nadie podría llevar la cuenta Por tu prepotencia Tu competencia tu tolerancia, tu complacencia ja, Por los desengañados, menospreciados, olvidados, los encarcelados Por la lengua de mis antepasados Chiquichiquitón Hau, unago fetada abestia dugu, latxula potralene abestia, oso, oso ez zahun egin zen, benetan ba, oso ongi barne biltzen dulako Jolanda ba, Barzinarekiko sentitzen alduena Euskal Herriko jende askok. Eta ez zioten horregatik ankeriaren bat jarri, edo? Bai, bai, epaite gitarara eman bai, bai. Eta, bueno, Jolanda ba, Barzinaga, gainera uste dut, min gehiena eman zionezo entzela, deitzea frik alokuladora uste dut. Hola, hotza eta kalkulatzailea. Nai. Hola. Dai berri berri berre bai Yolanda Baztinaren inteligentearen Eta bueno, esan bezela, ba, be, plataforma plataforma berre. Agia mina mintzion benetan egia delako. <risa> Ori da. Nai, <risa> baina nere berri merengarekin egiten zituen komentarioak ere ezian sobera inteligente que estan. Se basan, eh, bueno, este comerengaren gortasunaren inguruko komentarioak Esan zuen merengue Frantsesa gogorra guaztela Española eh, baino ah. Eta, bueno, pastelak España Restatu Erosiak izan ziren Bera ustetan bueno, oza, be, eh, Donostin berez uste dut Eta, bueno Donostin esan zuen, bueno etzet, eh, Eta, hori, berak ustezuen frantzian erosi Estan zela tarta ah. Tara de gasa tentzu merengue franchesa gogorra guazela, baina merez donos tineros merengue aitetik. Siempre el antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Chan el número 4. 4 5 da. Para aquí mañana vestiendo 4. Ah, bueno, es más barato. Cierto, batata marqueta. Está aquí la de la típica, está aquí toda la. <risa> hori ba hau tuko duazkineko biminutua kabestiana Jolandari eta... Jolanda entzako eta bero sartuko gara gai nagusietako etako bat hori <risa> Bueno, eta hau izan da eh agestia edo eta bueno, izan bestela sartuko gara mm, ba, esan izan bestela, ez? Esegiren e, komunikatuan edo atzo mandako berrian. Hori da, e, jakingo duzute agian eta ez bat zerate enteratu, orain enteratuko zerate, antxetaminaren, nola esaten da? Ultima hora. Azken orduak. Azken orduak, hori da. Bueno, ez azken orduak ez, pero bueno. E, Kometatzea, ba, segi gaztean tolakunde sozialista, e, desegin egiten dela. E, atzo eman zutela berri, ba, garan eta berrian eginda kolkarrizketa batean, txomin e, kataloin eta eh elixiri va ba, avisen aqui galitoriitzen elixiri dela. Eta bueno, eh comentatzegatikan ba agian eh seguiren ibilbidea, ba bueno, eh 33 urte izan direla gazteantorakunde egondela Euskal Herrian, ba, bai jarai, bai aika bai segi, eh agian seginzentratudik ba 2003an izantsa horreneko bat zarra ta bar, borroka askotan egon dela hartuta errepresioa gasan duela, ze esanik ez azken urte hauetan zenbat gazte independentista joan diren e, preso eta az, tortura jasota ba personegietara eta bueno, batez ere azken aldian e, jasotako errepresioa eta bueno, beraiek ateratako elkarisketetan eta baioharretan, ba bueno, e, batean sketabatea mugiltuta zeramatzutela azkenek urteak Eta ikusten zuten agian e, Euskal Herriko gazteriarekiko hamildegi e, bat zeukatela, e, gero ta ba, erantzun behar horrek ezuela realitatearekiko ba hurbiltasun <coughs> bat sortzen, gero ere ba bereaiek egin duten beste osnoketa askoren artean e, ba, bizio bizio batzuk ero hartuak zituztela. Eta bueno, e, azken finan, erpresak ere e, sama garrantzitsu bat izan duela eta hori ikusirik e, ba erabaki dutela e, ba batea matea Azken, ba, esan dezakegu ama urtea hautekoa, eh, goraztea 2007an eh, egin zuela, terroristak ziela, segiko kideak eta bueno, eh, ja baskenek urteetan ordik lana sailego egin zitzaiela. Eta bueno, eh, ikusi dutela ja e, Baselagarra ja edo un e, amaiera Amaillera duin bate mateko eta erabaki dute, ba, atzo ematea ja. Naiz eta, eh, ere ekanaren hogeita lauean, eh, Ekitaldi Nazionala izanen den eh Itxasun eipar alden Arratxaldeko zeiretan Arratxaldeko Boa eskeda gopankarta bat hemen e, git, Seitan oz irutan den Orduan Boa iru, irutan esango dut Eta seitan bada baya antzat <laughs> Irutatik aurrera itxasun Bestela barkatu e, Kainaren ogeita lauan e, Eta bueno izango dela azken ekitaldi nazionala Hora gurra ematekoa Eta bueno ba E, beraien partetik han hori, e, eskerrak e, militante izan direneni eta bar, eta bueno, e, Euskal Gazteriarari ba, zinko garraitzeko eta animoak. Ah, Ta bueno, fiskat berria, ez? Agian batzuei a baten bateri bakite eh negarrota dena egin zuela berria entzutea baina bueno, zeingoza yo. Eh, bizitza gaurra darrai, ez? Ba, eta eztas, kenean esaten da ere ez da etxera Bueltatzen dela jendea bai egitura bat desegiten dela, baina jendea hor dago borrokakor jarraitzen du, eta ez, beti hasaten da, segi borrokan, saien talakuntzan zen, eta, bueno, zen bai, ez da, edo da, erakundearen lematako bat, eta nik dut horreri e, uko eginez entzaion e, saldi bat dela, ez, orduan hor jarretuko dutela. Bai, azkenean, kondutan hartzekoa da, ba, militanta izan diren artean ere, ba ez dut uste direnik ere baina bueno ez egindako lana ere edo jarraituko dutela beste montatako lan egiten eta bueno alde horretatikan nik uste lasei egote dela baina bueno azkenean bai dela pixate referente bat galtzen dena baina bueno e, zingarela beti beste entzain egon eta kasu honetan base ikusi izan duela bere kasu berak keman hartzuela pausua eta bera keman duela eta beraz barri animo mm. Hori da, gainera kontestu politikoan erantzuten jakindula esaten du, eta, bueno, bagia esan, eh, handik uste dut ez jarrera hoberik ba, azkenean, ba, egueraren arabera zuten jakita baino, osake. Ba, ez, yes, hori ere gauz posgarri ba da, ez, gazteek nola hausnartu eginduten, eta, bueno, beti zaten da, gian gazteak ero txoa garela, edo askukutxipet, ja, bueno, ematen dunez nez, bat egon da, Eta, bueno, konturatzeko, menuzka herrian, ba, egondela jende bat buruari eman izan diola, gauzak ez direla, ba, egiten, baizik eta buruari aztindurik, eta, bueno, ba, erabaki hartu da. Eta, bueno, pozgarrian nik uste, pentsatuta hartu dela, eta, bueno, ba, mendik aurrera. Horri hmm, da, ikusuko du gara, denborak esango du. Denbora, gauzak bere lekuan jartzen omen, omen ditu, eta ea, ba. <hazurra> Un santo que naciste en la gestura sana y semea. He funde mi chispa en la gestura sana gana si sentiste. Algo taraunte nice no naketori mi semea. I don't, I don't, I don't, I don't. Bueno, eta hau izanaesan bezala, bueno, akomentatu bar izanduguna zehazki ba, eh, dagokionez. Eta orain beste bati helduko diogu, orain goan ba, selektibitateari begira itze egingo dugu Izan ere, bueno, ba, e, um, urtero borrokatu beharrekoa den e, molako um, filtroa dugu selektibitatea Hau e, ba, Espainiar Estatuan egiten da, Frantziar Estatuan e, bak edo basua daukagu Basua? eta, etagono, ba, batxua ere, ba, da, eta ba, guen inguruan izango da, baina, ez, kutxo bukara aldera, baintzatzen dut. Eten aurrera osio izaten? Ba kutxo bukatzen da, berandu, berra da, imparraldean. Oh, yeah. Eta, ono ba, bai, azken finan... Antzeko bat, e, bai, bai, azkenan... Resumiendo. Bai, bai, bai, filtro... Bai, azkenan, nirugunetan, e, ez zure gustoko karrera aukeratzeko filtro bai dizute. Dela, ba, baten arabera, ez? Eta uno hori ba, dela eta ba, bueno, hartu du e, Bilboko bueno Leioako ikaslek egindako em bueno oien arte ani. Claro, <risas> Leioako ikasle ke giñe ko hor, ta gaik no ikasten du. Leihua, ikasten dut, bai. hori ba, esaten du guraso, seguru Leioako ikasten dut zauskaloa. <risas> bueno, anego tenéis, bai. <risas> eta eta bueno ba bai osta, eta bueno a, ginen, em, ba negoen ginen bertako gai gazte eta galetzeina zemondu ja e, urduritasunak edo ja esperientzia ja e, ze joan zitzaien eta gero ja baita ba parodio bat edo egin genun irudikatu zatez ere, emurrizketek ba, ekarreko dutena, esaten da berrietan, inoizdainan e, matrikulaz, oza, selektibitatea egiten inoizdainan jende gehiago egon da, inoizdainan jende gehiago gainitu du, uste dute Espainiar Estatuan uneko laurogo eta mairu koma zazpia, edo, gainitu du selektibitatea, media 6, piko bat da Espainiar Estatuan, eta, bueno, eskola e, bueno, autonomia erkidegoan eta Nafarruan media hori goegiten da, piskat, eta um, <laughs> berreze bai frogatua dago Euskarazkoek nota horiak ituztera gastrerakoek baino eta unu ba selektibitatean ba hori guzalatu duguna izan da batez ere ba inoiz dainan jende gehiagoa matrikulatuta dago baina inoiz dainan matrikulazio altuagoa horrenduko dute izan ere uneko hogita marrigoko da Euskola autonomi eta nafarroan ba, beste zakite, zakite rajoiren neurriako nartu baldin badira euneko iruru gehiago da Ostia... Beraz, e eh, Kristoren igoerada. Hai es, es ieguin zaio baina es que eske 1.60 hasta grebada. Kirstona da, baina ez pentsa Euskal Autonomia Erkidegoan eh aurten urrengurterako uneko 50 higoko da. Maian aurreko 2 urteetan berro ego da. Beraz ja aplikatut ari ziren. Nik eh gustut azkenean alduztu gozata aplikatu piskenak a piskenak es e Erantzun handirik e, e, jasateko edo alduztu momentu bat, ikistoren tajazo hasartu eta hor noski ba Erantzun handi da, ez dago da hori abezte Kataluniak egindutena Kristo nahastakaria ez dena eta jeneak erantzun du. Meian eta Euskal Autonomia Erkidegoan piskenak sartzaioan dira eta eta ematen dut zaio konturatzen. Da kit nianori, ino ez daian garestigo eta hori guztia salatzeko, hori ba, egin genuen, txikat, mm, pasatu ginen handik. Eta bueno, ez dago besterik, ez? Ja dut mundu baden. Bai, hori da, entzun dezagun zure xaldeutan ikasle gazteek, eh, ba selectividadean arira. Ja, da. <tusurra> Kaiso Peña Ni Koiri Danizelaia Eta emeetorri gara lehioako kampusean Selektibitata inguruko guztia jakiteko Eras, animatu eta etorri gurekin Eta emeetorri gurekin Ba, bueno, le lengua izateko naiko ondo. Bueno, le lengua pentsan dut ondo indotela, baina oso nerviosa nau, eta akar eta gure dut hainbetari nien. Ba, bueno, le lengua izan denez, ba, urdu lioi jarregara da hori. Baina, beno, gero ja jartzen zarenean, ba, bueno, ez duzupen zatzen, ta... eta... Ba, eta asko ikaseta zatoz, ala... Bueno, ni uste dut baietzez, eh? hartu dotez orduek, orduen espero dut zuzutako balio izetia. Ba. Bueno, <risa> asko. ordu asko... <risa> Baina nik eka segon da azpioa, zenota behar dut, uri zentzen nahi dut, ba beno, <laughs> ba berrat deratzen badut. Eta urduri zinen, etortzerakuan? Ba ez nahiko lasa ibilinaz, estot behar notarik urduen ba... Oso <hazurri> Ni nah, ba, urduri. Nini bai. urduriako, nabaz, urduriak usabe, bai. baina urduri asaderako edo... Bai. Ba ez, kapur bat urduriak eta bestea baino <hazurri> gaiago. Ja, yon ere urdun ikusi dituzu, ala Bai, da no gaus antzera, eh. <gülüyor> Basik, a beh da. Nahiko urdun ikusi jente eta gaztelaniako gehienetan izaten den ezaiena eta ba jende hon da nahiko urduri. Orduan ba norki lo, lo egin duzute egun hauetan? Bai, hori bai. Bai. da lo egitea. Veste la de Sindo su gauza de que... Esa, que dicen, ¿eh? Es gauza de importante la logística Ni que has tenido ta... que amarra talarte, lo dices... Gauza de que esto... Café... Café... Vai, vai. Café... Asco, café... Bato. Café... Café... Café... Café... Es el gabe... Vale. La tila... Es el gabe... O sea... N'es casa nueva que mene, eh... Ahí, ahorita... Migo salche cuarto, café... Así. Bai. Bismillah. Bestela lo de o sea, ni que ezotzi, baina bai, jende pila bat egiten ¿no? du. Gar gauean, gar gauean. Bai. Ko pasa seta bisara. Casi casi. Bai. Hiru gau pasa edogo asko. <risa> Norro marsa ginduxo adibidez. Ni bai. Justeru itzusu edo babatziergoan ikasitako guztia edo hiru egunetan ebaluatzea eta hiru egun horien arabera hiru egun arabera vamos eh ba, eta horren arabera sailkatzea. Ez, ez bat ere justea hiru hitzean. Normalean selektibitatea ba nota jaisten duelako. Eta sukuengoz ara e, bi urtetan, nota ateratzen, ikasten pila bat eta gero sato sona, urdurizatos eta atzartu egiten duzu. Bidezkoa ez? <laughs> ez. Osea, no. Osea, <laughs> <laughs> no. Nik uste dut daudala presiñolar, zezke, es que egunetan kurtzo guzti ezartutean, nire zako dut da, ni oso nervioza da. Nire ustez oso gorra da, eh? egitea azterketa, iru egunetan, eh, urte oso oso gorra da, Nik uste dut bi urtetan, osea, bi urtetan emondan dana, ezin dala eh, adirazi azterketa bat, eta eh, ganera, Azterketa baten dana jolaztelakoen, ba, sauz askoz beurdurioa bat egitezu txartoa. Txarto, Orduan, nik usteat bestemogatela enbikozilea gauza. Eta gero, osea, ezkizda justua, si. Sí. Osea, pilo bat eta gero eukidaldo dituzo iru egun txarto eta dena doatzu. Ni, ni prinsipioz elektuitatearen kontra nago... Ose... Egun batean, bueno, hiru egun dira, eh? baina bueno, egun batean egiten dena azterketa batekin ezin duzu valoratu. Eh, hiru egunetan egite azterketak bi urtekoak, ba, estresa, gero, ikasi denas. De egun bat baz, hori da, te juegas todo en una. Ez da sobideskoa. Eh, ikasketa batzuk egitekoa, adibidez, medikuntza, daukaten presioa bi urte hauetan eta gaur ba da jasan ezina. Ja, orduan Desima batengatik geratuko zara medikuntzatik kanpo ez daukasen txurik Agian oso mediku hona izango zara, jarrera afropo zara ukazu, zure izahera ezinobea da medikoa izateko Eta desima batengatik agian urduri egon zara edo azterketa jokeze Ordan nire zait guztatzen batele gainera ez, oza, ez duguta jarri behar hemen, ez errekiten, urduri jartzen gainera Diko, eh, jende asko ateratzen dua mar, eta gero bederatze batekin geratzen da. Eta oso justu da, niretzat. Sí. Proposamenen bat, zuen lana evaluatzeko, nire no dengozen honuke hodekina. Abaz dakit, beste bat, garko zeurien, ez zela baina beste erarren bat. Batxillerga bakarrik eta ateratzen duzu nota ana. Hombre, bakarrik ez. Batxillerga especifikoak, bai. Nik bai, batxillerga. batxillerga. batxillerga. batxillerga. batxillerga. batxillerga. batxillerga. Ba, selektibitate egon barba da, osa, derri garrasikoen barba da, gutxiago bali izetien, eta uneko handiena ba, selektibitate eta aldeko lanak eta ikasko lan egin dut. Ba, mm. Zeltuera hartza. Aberra, ez ordan kursu nazkear lan egitea ondo, no. ez? Hori, balorazio hori. Osa, ba. batzi ergoan jadeko nota, gainera eskatzen dut zute, askoz gehiago, eta badakite zuen nivela. Eta nik uste horrekin balio duela. Eta hori esan dutela, kanpora, zutu kanpora jomazkin egualez? Eta eh, presiak eta azten moduz, endoraztoaz. Ba nahi dut ba, torrala begara joaltea edo, bueno, gertu dagoen univerzitate bat era, jarlero Parlado la nuestra entua dago, mm. o eske sea que... Dakizu baden matrikula, ez? <laughs> aitak ikusi doari aitak aitak aita, aita orain gozu vale. eta atzurankoa tamartzen dut matrikula ez da gutu <laughs> da aitak tamani du zen eta <laughs> bueno, hasta bueno. ere aldatu egiten da, eh gehiago ditu urteak garaola edo Ba, bueno, ikasgailaren arabera, adibidez euskera ikasgaia nahiko aldatu da, azken urte hauetan eta nik ere filosofia ematen dut eta filosofiakoa duela bi urte aldatu zuten eta azko zerrezagoa da eta nota azko saltua guak dira orduan ba bueno, ematen du gure iradokizunak hartzen ari direla zuzen tsaileak. Baina, bueno, kostatzen zaile, eh, nahiko zorrotxak dira eta nahiko burugo gogorrak kortuan, ba, bueno. Baina, poliki-poliki aldatzen dira. Gehien eskatzen dieguna da irizpideak argitzea. Zeran zuzen txendute, zer gartzen dute, dute kontuan. Segur ez dakigu, irakasleak gara eta jakin behar ditugu irakaslei emateko, eta horiz baina, bueno Ez que ni prinsipioza ez terketen kontra, eta hori, eh? Ne gustatzen, modu hori, eta gainera bigarren batxillergoan Ezin duzu kurrikulumik, oza, ezin zaren kurrikulumik atera Dena eman behar duzu selectitaren begira, programa batagoz, esorrotza dena Ezin da ez egin ezin da ez filme bat ikusi, urte, ozoran, orduan Aida, gana, ezin da atekolo eta aterakobut, eta Bi, iru, blau, bos, zei, saski, sortzi, beratzi, amar, hamaika, amari, amairu, hama lau! Bueno, hau izan da bideola, hendik anjarretzen du bizka bat gehiago ba, parodiaren irudiaikinetan. Osa, ikusi nahi ez dero ba, e, interneten dago, YouTube-en ba, e, lehioako selektibitatea bignita eta amabi titulu handoa eta bestela ere, bueno, ba, topatu toinfon ere ikusten alda. Eta, bueno, ba... Propaganda, genoste, Hai. Eh? Eta, bueno, ba... Hor, ba, bueno, e... nervioso nabaritzen zen jendea, eh? Urduri izaskoetan entzuten da, eh? Urduri, eta hau ere, urduri... Bueno, baten bat oso lasai ematen zuen, baina, bukeienak oso urduri. Eta nik selik ditateaz nuen egin, baina, bai horretzen dut... joan juena izan jendearen... Nerviosismoak, edo beintzat nota behartzutenena bai latzak ziela. Bai, bai eta gaur hemen nere ikusten da, hori Gazte asko hemen, bai ez, Cafet Atlantiko Sanno ta Logitaren ta igual garrantzia ematen ari jotela, baita ba askotan iristen da urduritasuna, ba gaixotasun e punturaino. Betaxi dela jendea botaka eta jendea lorik egin gabe gau guztian eta da, lo egin hai eta zien urduri ezadelako. Bai bai. hori bai, examen guzitan. Baina, bueno, selectivitatean pentsatze dut, Atenuatu eginko dela. Bai, eta, bueno, gero ere, justo, bueno, entzuten da un emakume bat, e, irakaslea da, e, denak ikaslat e, gira em, emakume filosofiako irakaslea izan ezik, eta, bueno, ba, erakerea epatzen du ez, nola selectivitateak behartzen duen, edo, azkenean, batxillergoa, direla bi urte Espainiara estatuan, eta, bueno, gero, Lizeoa, litzatekela, irurte Frantziara estatuan, Azkenan guztiz bideratua dagoen azterketa hori egitera Azkenean dira bi urte azterketa bat prestatzeko, bez? Nola ez den e, tarter ikusten beste zertarako Ixaten du bari, e, Filme bat ikusteko ere ez dutela azaten dute Baina bueno, ez dakit nola batxier gago den Ni ginean pare bat bide ikusi genituen Zait, pare bat ikusteko nik uste emangotzuela Horain ez dakit, pasadira eh? Uf ba pasada nigita amar aldatu den asko guri batxiergoa ba, berez batxiergoan ba nik be egiteko asmoak entzun ditut beintzat abidez estuntsaletikan dela bilingüeakendu eta osea bilingüea euskara hutsekoa eta denetan baportzentua Euskarazko porzentai bat ezarri, minimo bat, eta gero kaste txabakotzak aukeratzea porzentailo hori e, hortatik gora zenbatekoa eman nahi duen euskaraz eta eta bueno, ba ez aukera bakarra ezin, e, osea A eta B eta D eredua kendu eta eredu bakarra ezarri. Olakoak bai entzun ditut, e, bai eta bueno, esaten du berak e, ba euskara eta filologian nor, osea filosofian aldaketa izan direla, nian ni konstutoroaredukiak osantzekoak izan direla beti eta boasan bezalar azkenean azterketa bati begira ni koreitzen naiz ze kimikan etzegola denborarik laborategira jisteko eta ikusteko gauzak edo biologian ere gutxi zen zan bigarren mailan eta holako gauzak azkenean e, praktikoki asko giozgiago erakutziko likuena ez da ez da tarterik ematen ez. Beraz ikusko e, zen no beke espero dut Ja, somos 2.5 hoy en Nikegi bertan ikusten ziren gazteak negarra zateratzen hostea. Presio guzterekin ez da iausan ez da bateratsegina eta era bastante bastante da eta azatu funduna ere filosofiako irakasleak askotan jarrera da gihago edo zuzukenetan medikua izateko behar bada mm, Komentario, ba, testu komentario bat, testu baten nahiten duzu hongi, eta dakizu matrizak kongi egiten eta horregatik nota behatera duzu, benetan mediku jarrela okan pertsuna batek baino eta hori ingo duzu medikuntza ba, nota ona duzulako, baina bestela behar bada, baloratu beharreko beste gauzak beste gauzatzuk dira, ez? Eta ez benetan hori ba komentario testu bat gitarena Ba, me digo, momentuan edo dela sozioloa, edo dela la edo, uh -huh. es, Azkenean, que ne baremoa bestereko batean ere barko ez? Bai. Hala da. Hm. Bueno, ba urrustan dugu berriro beste urte bat, ez? Gilago gure ausnak eta santua edo, bueno, ez dakit, urtean itzultzen den mamua, ez? Eta baxua, bai, nola da? Ta claro, gaineraz dugu esango, baxua pasa bar haiek gainera azterketa frantsesa egin bar dute. Beraz, nik uste dut, are, are puteatuagoak daudila, sangon ukeen. Bai. Hori, e, lapur di benafarroa eta suberako euskaldunak, bentan. Euskara zikasi badute, bai baintzat oso putu agarantabe. Zantxersezkoak ere, bine, are gehiago euskaldunak, beraz. Baina, bueno, baina, gitarlimo gaztiak, haber, lortuko dugun egitea behar duguna. Aurrera gaztia. Tengo <laughs> una montaña, jono hacienda xosia, eto gitarra. Tengo mis motivaciones No me montes papelones Ni te ponga para un tom Resuelvo ecuaciones Sé que estamos de paso Así que disfruten un nuevo caso Entienden? Hay que hacer lo que a uno le nace para que te dejarte te suministro candela uh -huh. tu bote escape uh -huh. Así voy yo Con un pico en la mano eh Ch Échate a un lado No me frene Cómo no me vas a querer Cállate mejor y no lo tropeze Y fabricante uh -huh. Ya, ya, ya Toto bote escape uh -huh. Así voy yo Con un pico en la mano uh -huh. Echate a un lado No me frene what? Cómo no me vas a querer Echate mejor Y no lo tropeto Y fabricante Ya, ya, ya mm -hmm. Eso es El del 2004 Le pongo los zapatos No, eta gure irratizaiarekin jarraituko dugu, orengoan berriro ba, ere jendearen iritzia entzuteko prest, eta orengoan gaiaba gazte jaiak. Uh gazte jaiak, edo erriko jako, bueno, saiz, no lesan. Bai, gazte jai erriko Ola. Bai, bai, asko bueno, namona ba, galdetu diogu ja herri, o sea, jaimota nahiago zuten gazteak izaki eta hori azkenan herri jaiak suposatzen du, ba, herriarekin parte arte, e, bueno, Orkera, herri parte ola. hartu ez egitea do, bai. Instituziotik dena jarri gabe irune bezala az, az. Ui. Aiba. Aiba. Ups. Ups. Ups. egin naiz? Santana apuntas. Me dugu que esta vesti bat Santanontzako. Santano, bueno, Tiene rima facil. <laughs> ba, igazan, da, anu, anu rima asko ditu. Eta, bueno, ba... Gure ba... bi minutuko katzonde bat agero. Horri da. Ba, <uto> ba, bueno, ba, igazziak ere pentsatzen du gurekin bat egingo dutela askotan, ze jaso dugun iritzin artean benetan, ba, konformismo edo benetan <clears throat> jaien irungo jaien olako alegoria edo alegoria handirik ez da egiten hau da, piskat, neko txof bai, a ber azkerek urtetan, <risa> mo, urtetan edo, kontzintzia udanaetik anbeintzat, irungo jaiek dira neko errepikakorrak, azteko hmm. eta oso goit, goitik jarritakoa, hau da jendeari galdetan dizkio la, bi gauza, ez da egit txabalase kontzertuen rollo bat zegoen. Bai, 1943an beti kontzarturen bat hemen guruak aukeratu izan dela baina mm. bueno, ez da ere ose popular maila izan dezaken. Bai. Eta poco e, más, o sea, hasta batek zerbaitekin nahi baduola animatzeko segurazki traba galantak izango dituzke lituzke. Bogaien ez betxi gotzik ditula hiru laguntzak eta e, hori ba, da, hori da, hori egiten Baina, bueno, diru laguntzen bitartez ere ez dakitze punturaino... Bai, bueno, baina horroa, regiazan, e, jai hauek e, bai, oso zentratua desan marti alardean, eta gero ere e, bestelako guztian, e, udaletxak ez du herriarekin eztertarako tartarako kontaten... Bai, kon, nik uste arazuetakoa dela zentratzen dela hori, esan duzun bezala alardean asko, alardea dela esan dezeko guaua, lo mas asi eta beste dena ja gelditzen da oso soitzailea. Eta hori, daudela egun kontzertu batzuk Mosku, daudela ez duen beste goz batzuk, baina dena da itzaitzen punturaino, ba, jendeak parte hartzeko zentzuan antolatzen eta bai gozatzen. Bueno, gozatzen bai, baina bueno, antolatzen ere askotan jendeak antolatzea gustu hartzen duelako gauzak egitea. Eta gero ikustar kendan erantzuna ere, ba, ba, jende bateri, ba gustatzen diolako saltsetan ibiltzea esaten dena, ez? Ba, euskeet azkeneanen erritikarriarentzakoenako jai baten azken finean hor bermatu egiten duzu azkenean herriak berak antolatzen badu. Horria eta gainera herriak nahi duenak hiztarelak eskaintzen ez. Hori da, ze azken urte batean bazkari batekin nahi bada bazkari egiten da, baina horren urtean ez bada bazkari egin nahi, ba, beste ez hori da herriari galdetuta, baina claro beti ge bat jartzen baduzu, zu, gendeari galdetu gabe, ba hmm. gertatzea dira, bazkari hori beruntz joatea eta azkenean bikatu joatea edo edo gende hmm. urriagoa edo beste aldean hartu barra dago alarde berez neko do, ekintza edo jai herrikoia dela parte hartzaia zen azken pianen alardean desfilatzen e, jende guztia dago herri guztia dago eta kanpotik an begiratuta baten batean e, bai tasura kargarria baten batean gero igual bai bueno bai, azkenan hori azkenan gero eta beste alde duguela igual 86tik e, jeltako gazteak horreguna 16 urteko gazteek ez dute bizitu jai batzuk atazkari gabe ebe tiagondea alarde banatua bueno eta gatazkana izasu izen ere bueno esan dezakegu gizonak pakarrikon eh, hartzen daituen alarde batean gatazkalen agotik ere bazegoela ez baina baina noli azkenan da fuerte eh no la irungo jaiek bizitutu dagoen den bat eh, gazi batzuk ez dutenak beste gora bat bizitu hala da bai eh. eta bueno hasta git eh duzu Bari hori, bai hon ba, ginen galetzen biskot irungo gazteari. Eta ja... zbiatu e, gara, gaitik biskatu gara. Baina, zertu ginen bizkatu. Ez nain beste, Eta, bueno, ba, hori galetu ginen gazte, jazte ez kristo kristu iruditzen zitzen haien herriko jaiek. Eta, bueno, ba, iritzi gilatu jasurituko. Eta jazduek ez de ritzen zuizkizuen. Baina, Zein da nahi duzuten jai eredu, gaztetzako jai eredua? Bueno, pues gazteak antolatuta eta, bueno, gazteak parteatzea eta gazteak nahi duzena. Eta zer da nekotzen dukena zuke ere zikiprotxonarki? Bueno, pues bazkari bat, gero kontzertu batzuk, dakit, eh, joku batzuk eta jaiak. Mm. <laughs> eta zin nik zer nahiago duzu? E Hori euskal jokuak edo nahiago duzu moztor jokuak <risa> Euskal moztor jokuak Bale, <risa> oso, jokatera Dungu jaiak dira euskal bergarriak Beti berdin Zai ez, eh? hori edo katoneko fama txarrak apotekan ere egualez? Bueno, hori fama da, euskal, posatu da Zer, bueno, bueno eske hemen irun dagozen Azteentzako egutxe gau Igual ez, non goazera berez y una fiesta y otra? No, no, no, no, no, no, no listo, ni gusto. Fiesta de corte. Ni no atorten ni no que atorten las, pero la laguna no que te da la nación. ¿Landechas que fue esta tan cerda o la superguay? Pues, a gonda Jaiba Chor de Rico ya, pues también se te cocinó en el Girona gonda, Vascari Azal y Rico ya, la Girona, Sancher Pona, A ver, es que si tiene bueno, no la dosuna hora y tapen una Uater <coughs> ba, seri hori de contacto física de central de batekin, gero pues vale, baiten den gustiare benefiziare, pues, ba, ba, berriro va, eh, no gizartean, yes, bestean, eta gero hori, pues oso ireke dago la, nadie una eta zer egin nahi duen ba, botatera. Bueno, va venga este ditugu ideia berri geiagorekin eta horientzen bertan beste proposamen bat haso dugu, zein da santu sun azkenekoa, June. <laughs> <risa> ez egin hori <risa> Zalakaren zolza Kulerotak galtzontzio de la esterketa da Eta enola egiten da la esterketa motago Hori kulerok eta galtzontzioa geitxi ez eh? Eta gero bakorreka egin Eta galtzio <risa> Edo gona <risa> Eraz nudismoa praktikatzera ez eh? Bai, bueno, erdi nudismoa bai. <risa> Eta freskotasunat gain Zein beste brobozamen jasudeztak ego emendik Ba, alardeak endu barraia emendik Eta txaranga ondi bat jarri, kuadrilek jetxiera eta aldenak bozkortu da, edo zer arropak irut Eta albietz jetxiera hori egiteko, zer hori jetxiera normalak, kroketaren nahiten, triziklo bat engainan, edo ez dago proposak nahi konkreturik. Zerber ez, ez gara tradizionalistak, bakoizak nahi duen dezela. Zangitza, mendekane beste ur urruñeako gazte bat dugu. Ez eta ez duene euskara erabiltzen, baina ez... ez e, e, e, ala, edo? Eh, bai, o, hola da, bai. <risa> a ber, a ber, dirudien ez da batena hau txaldatuz, bai. Beraz <risa> urruñeako gazte ginduileko zentuz, festak. Agotza bezana! Eta zer egiten da buruñako pizkatan? Ide irik ez? Karimontxo <risa> batan oso txarra dago berua Eta duzute niozpain txatu izo zagertzea? <risa> <risa> eh, et... <risa> Eta duzute lako mendimartxarik egiten edo razuen mendizor agarriak aprueb etxateko zerbait? Bai egun eh, ego egiten dugu mendimartxa gaitik ez dago transporta publiko gehiagirik uruñan Beraz pesta bat dagoen ero urruñarako bidea Ola eta nago nuke bai Ola ingapur <gülüyor> <gülüyor> Inspirazio atake bat emendik zer da berstezo zer behar duguna <gülüyor> ba, Egonbarko bueno, litzateke mozorro gehiago nik dute dut e, Eleko dut, e, bai irian eta gero baita egin eginbarko genituzteke gehiago Mendi irteerak, mendi martxak, ba, ez dakiz bainatxera eta horrela denak? eta ba, horrela ba, apresietzeko gehiago daukagun inguruko natura eta horrela bat aldean horrelako zerbait ere baiurimeko genuke nik uste. Eta mozorroak en... gai konkretu bat jarrita edo denak nahi inguruan edo aldarrikapen zeratuatekin? Hori bueno, ikusiko genuke aldean adoz jarrita denen artean pues aldarrikapen bat egoten balimada aldera hortas mozorratu edo bestela beti aukera emanez ez, bako nahi duena egiteko. Ota ongi? Gainera, aldardeko mozorroan, ezetan jendere azkori azten zailon mozorro bat alamakila ganean. Bat ez ere kantinerak, horien e, karteko bat eta jendera dak, ezte, bat azkenan oso mozorro inkomodoak dira azkenan udan ere, korbatarekin, atorra beltorrekin, ez berua pasatuna. Bai, zen Nissan beste alternativa batez, bat ez, bat, bat, bat alardeko pertsona izaki guztiak es, ba el aldatzea ba hori da kantinera bizarrarekin eta Eh, dena biluche catalista. esan dugun bezela hori kulero leiaketa do culero cazonto yo leiaketa. Adibidez, sintenik ez dei. Gustatuten deske Suzanne Martialak. Bueno, bai, gustatu zaizkit. Baina bete bueno, gauza au, de xentean datuko nituz, gehet? Osa, tebaterako, bueno, emakumearen... emakumearen, emakumearen, emakumearen papera edo erritarro, gehiagoak nahi duen... emakumearen ezatea, edo un papel ezatea, horrek ez nagoa, dos, eh? Ego, ta... remarrenian, alardea mantendu. Bai, bai, bai, bai. Gau, bai. dengi pasatzen zuz... Tu... Zos, ondo pasatzen des, disfrutatzen desu pila bat, ta... Gera, zori alde positiu eta mestela, Hala erdakenduta, ingo jaietan dauden gauzak eta zontzuna direla edo edo. Ez. Bueno, konzert musikari irata, igual, konzertu gehiago jarri, aitezke ez. Eta, bal, kalean beste gauza asko bai, egin aki zehazkiz. Bai, gauza gehiago eginez eztetzen. Eta ze beste jai, ozago, gotan no, hala, dira la, la, la hipolitakturetzako ze, beste erpio, beste lekurtakoa. Bueno, va ba, beitzak be, izan da ezagutzen ditu daunak, ez? Bertan bizu ditu daunak ta eta posibilitate bat Maralena, San Fermínia. Eh Bueno, we are checking a little listo. Bi No son expresamente akideiak eta nahiko olio pintuak izan dira, Batzu fiska surrealistak ere, baina bueno. Bueno, haizu, amestea libre da. Bai, batzaken ez, ez bigai partear treinaje juntua, obviamente gero asta fiskat fiskanaka egiten Joan Malkolitzateke, baina gauzak aldatzeko lelengoa amestu eta gero egin. Horria, ese poético. Autor su so poeta. <laughs> <laughs> bueno, pues este horibait, pagitz, hori, hori no komentatzen da. E, um, ba kantinera bizarduna, eta, bueno, ba baita <coughs> alardaken jarraitzarei, pues hm mm, ba, duenak ozatik, bai. ez? Tare ba egin e, zitekeen, ez? Edo herri askotan egiten da elektro batekin. Ibes mozkoko jaitan egiten da hor eh, bueno, nada, e, batukada edo kalean gente eta nahiko onarpena douka ta irungo jaitanez da naiz egin, ez? Ni da oraitzen du dela. Eh, batukada. Batukada batola Mozkutikan. Ni oraitzen naizela ezaintzat. Ba, segururik ganez, eh. Inkurzitan nolako den asuntuan ni kezu oraitzen esta txaranga bat ere. Nikuste txaranga bai baina eh ezagut nolako gado, txaranga. Ni edo... e, da txarangaia gustatuta supergarran txihu ala jaietan eta bezat igual San Fermietan eta eta berdako jaietan eta ez da gipiskotibillin ezen bestetan, txaranga da, superbasiko, oramabitan eguerdein orapoteatzen jorten txarangan atzean, lor, lor, lor batzuk eiten. Ba, e, eza... elektrotxaranga, hori ba, eta... modan jarri dena, hori aurre kurtean sofermietan eguerintzen, eta bueno, egin genitu nirriak eta ez eta hori elektrotxarangaren atzetikan, eta zehendetaz zegoen ba, bueno, azkenean ere, hori beste tabernetik kanporako beste giroa da, hori dantzan, edo abesten, edo abesten saiatzen Eze, ba, kibun hori den bat, batzutan gasuta. Ba, azkena ortoaz erdi muskorra, bian non, ba, ez da. Ba, hori bazkora. da, sano, sanoa, o sanoa, ozera, barrak irriak eta bar, gero hori, ba, azkenen gauza kaleratetza dela. Ez dela, bakarrik, kontzertua kalean ikustea, eta maitzen denean etxera eta ba, ezeko, eta, bueno, kale giroa ba, sustatzean ikuste garrantzitsua dela. Mm. Keien bat, ba, kanpotik etortzen denaren zaz, ba, kalea, jendelepo zegotea, eta, bueno, ekintzaz berdinekin, ba, herri bizi batean ze daukalako, ez? E, ikus mira eta ez ba hori, ba esan bezala azkenean e, egun nilak daude irungo jaietan zehar o jende oso gutxi atetzen dena, ba zerbaitegatik ere izango dela, ez? Na hmm. bai, taler lemen irungo festa tarakan pokoian gutxi etortzen da, ez? Horre hor zornotsako bate egitzegiten du eta gero bueno ba elan urruniako supuesto batek bere a, itsegituko modo asmatuarekin akerren batego. <laughs> Horre, ezitz egiten duenean, hori e, esaten du azkenan, eske arrotza egiten zaiela edo jendeaz dela hurbiltzen eta ez bada hori benetako harria bat edo jende zaguna duzula. Ba, ez da oso e, jai, jai kampoti kanasco detortzen dena, esa izan daiteke bezala madalena batzuk edo za gitungo jaiak, ba ni adibidez udara bukaeran lekitora jo teneriz eta jode, topatzen duzu jendea da... Lekeitio bat, ez dela oso herrifamatua edo, ez, eta topatzen zerun jendea, bueno, Bergarakoa, Bilbokoa, Elorriokoa, Gasteizkoa, eta azkenean hori, esatzen mostra, ba, igual irun batean, baina apoko jende hori atortzen dela, azkenean, lekeitio batera irun batean, jo? Eta lekeitio ditu, zailtasunak berte iristeko, ba, kotxen jopar duzulako, e, autobusa, autobusak ere, ba... I ja suskontraiteske baina zutuzte ustede jaiko barkoa daukanik bertara joteko. <laughs> eh, ustede bueno, baina besteare ere ba, ba, dozen beste semeestejai, San Madarenetan edo eske San Ferminetan, sabes que 12 jale eta jende. Ba, bueno, bueno, zen pixkat Madarenak eta konparatzeko, es Madarenak eta Hirugal Iruña oso famatugoa direla, ta bueno, igual ekiot bat ez ja. da oso, baina nola ba, gauzak egonda, ba animatzen dela. Bai. Azkenean, mai eta hirun bat, hirun ba, daukan garantziarekin gipuzka maian, eh, ba, jendeza animatzea ba, gehien bat bertako gizatea gazalaita zen, haidu, azkenean ere. Mm Horea, -hmm. azkenean, buz, bueno, puzko du gaberra horteko nur, nur jaiak, nolokoak estango diren. Aste buru ba, dela. Bai, estango dire oso momentu puntualak feitxatzen dut, aztat artez gutxi, eta azte buruta, topez, eurio, geita hiruan, suta joko du ean Moskuko plazan, bai. eta gero geita zortzian, lapegatina, eta, eta bongo botrako, bongo botrako, Bonobo, Bonobo, bonobo. Saria, maten de buenau, ahorra da Bonobo Olida <risa> Eta, eta Bonobo Igoko gara hasta no toquera oeste Bonobo <risa> Eso, la nena nengo gara, pero Segura vai. ves que Jarriko es que... Aztelenean, ogeita Aztelenean, ogeita, no, bat, usta ya bat, zer da? Igandia Igandia, pues igandia nengo no. dugu eh, El día del tabernero borracho Ahor <laughs> tant da. Tabernarien eguna, tod mozkortzen dira eta tabernari guztiak hor. Aprovechatuz. Begira. Marco dugolako bola kozarra bestela. Bai, bai, nik jaia badut beitza da. Eh? A ber, a ber. Cojo la propuesta. Aitami. <laughs> Ta ba, nu, ane, Zuten onen eso ere ez Hori da. Indikan espiritu algum zo utela deitzeko sí. gureekin bate egin eta harazori gabe. Sta carneta era txutsi ber, eh? <laughs> Iera mateko gure saioari, betiko lez, eh, ba, gure kine karriko dugu, eh, ba, bi anketako arroto bichoa. ratai munda animal Mal rastrero coria de la vida que voy a ver qué puta madre ya me estoy me estoy arreglando luego además estoy mirando uruinak euskera garrika comentatuko bai eh bisqueta la bai bai bai bai tab me que hacen desde ahí dice punturañoña ya... matando e bisqueta o sea asentori hemen Eta egitze uste gertatzen da, eh? miñan egiten diakitzen ja grazia gualdeko Ba, eh? ez da egiten. Kurioso egiten, ba. Ba, ja. eta igual bereiek gutaz ere. Espero dut, zeber estela. Ni bizkaterri muskia atzen nintzen. Ha, ah, bueno, a ber, gautza, kartsondeo alpiskatere goti. Ha, hori gertatzen da berdin, ba, piskaita arroatekin hasten dena muskera. Gau eta, ja, bizkatea egiten duzu, ez? Sí, Fujiwa. Edo, uh, asteiteko baseritar ritxi batekin hartzentzean hizketa nor eta bueno, es diozunea biz <laughs> bakarra ulertu dizuenan, hau pa, ulatu eta ezterdia Ez diozunean bertzen azentzara fiskatare parreska. Bai, bai. Pero bueno, askenean, bai, normala. Eskolarrena bera estasunak. Hori da. Hain herri txikian beste euskalke izatea polit, Politada da ta ba, egiten du gure hizkuntzak. Hori da, hori da. Bueno, ba orain gure hizkuntzaren <laughs> apologia bat bateñosten. Hora, enkabernara, juango, horaz? Kabernara, guatatuko gara. Kabernara, esan emezela. Bañase, plistocenora, kuaternariora? A... Ba, enbatat du egia zen, eh? Pero, eh... agian, lurra sortu baina lehenako kabernari eta gure enbateraz. Eh? Duda ditu, eh? Benetan, bai, esan emezela, gata da dos pata diogu abanatzen, diogo, hastakerian diena batatzen duenari edo hori bat fatsa den hori, Eta daiteke, kaverna mediatikoaen hori guztia barne biltzen duen espektro guztia ditugula Bai, bai. Ba, sita pizkat interekonomia, el mundo a la razón eta edabe guztia bek botatzen dituztenak. Planeta, planeta quinta galaxiako planeta berezi hoiek. Bai, hoiek guztia eta eta bueno, haiek botatzen alduten astagere mota guztiak denak barne biltzen dire. Eta, bueno, baka berna mediatikoan egintzuen kaosen arredek olako rekopilatorio bat bimila eta bat ziurtean, ba, hola, botatako esaldi aztakeri handien artean, eta, bueno, ba, hori jarriko dugu ikusteko gutxugara bera nola kondensatzen alden olako mm, subrealismo fascista eh, eskubiko baten eh, ideologia. Ha bastante bastante e, increíble. Beraz kontuz, tapatu belarriak edo itsunai baduzute, e, nada da, e, a tenerse las consecuencias. Olida. olida. zoazte. Biokera da de edonegar riten hasi edo, edo deskojonatzen hasi, te... Ni gomendatzen zut bigarrena. da rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy Chiquito Si me obligan a elegir entre a las clases medias y los visitantes, yo elegiré las clases medias, porque a las clases medias no les gusta nada que les den. De Franco actualmente solo se habla de lo, de lo malo, de lo negativo. Eh, Franco venció a una revolución, no a la democracia, como se dice. No había democracia entonces. Eh, Franco libró a España de la guerra mundial. Queridos amigos, alguien tenía que decirlo, el cambio de sexo no existe, pero por si acaso no estaban ustedes seguros de que esta asignatura llamada educación para la ciudadanía puede resultar devastadora para sus hijos o nietos, niños y adolescentes. Dejo un país próspero y un país reco eh, reconciliado. Y eso ha sido lo que ha permitido el paso, sin demasiados traumas, de la dictadura a la democracia. Porque la democracia viene del franquismo, no viene de los antifranquistas. Que vienen a delinquir. Y con eso hay que tener una absolutísima mano dura. Es decir, aquel que delincuente, si es, si es español, habrá que meter en la cárcel, que tomas todas las medidas que sean. Y si es extranjero, mandarlo directamente a su sí, país sin ningún miramiento. Pero sin ningún miramiento. Es decir... No. El matrimonio en el derecho romano es la unión del hombre y la mujer que comprende el comercio indivisible de la vida. Y a esto, ¿por qué se le llama matrimonio? InterEconomía, por la verdad, por la libertad ¿Tú sabes que antes de atacar a una casa en la que hay explosivos Los israelíes llaman a esa casa por teléfono y les dicen a sus habitantes Incluso ah, ah. cuando son terroristas de jamás que, que la abandone son... Que el aborto es matar a un niño en el seno de su madre Creo que es absolutamente verdad y es algo absolutamente objetivo Es matar, es una vida y está dentro de la vientre de la madre es absolutamente verdad mujer que, que con esto del aborto, a, aborta eh, unas cuantas veces, 5 o 6 veces, esa se ha quitado el amor maternal, el amor de todo, esa es una fulana. <risa> Bueno, pues yo sí, voy a ver lo que sí, sí, sí. Es una fresca En el gato al agua, queremos plantearles una pregunta Marian Viñas, buenas noches Buenas noches Javier, si se pueden llamar así Pues la pregunta de esta noche es ¿Cree que la tibieza del gobierno con los proletarras Fortalece a los terroristas? La comunidad donde mayor porcentaje De paranzas es Andalucía 27%, 24% de paro y no, la... 20, no, no, el 27% No, ya tiene el 24% tiene paro, ya... Es la más po poblada, Griñán exige el, el gobierno iran vamos ir 27% de parados en una comunidad donde el resto, la mayoría el 25% restante son empleados públicos la comunidad de Madrid es la que menos paro tiene España y a lo mejor alguno de ustedes han dicho ¿no ha sonado el cara al sol? pues con el cara al sol, hasta la semana que viene cuál es la efectividad real de los preservativos en África, si nos detenemos al prospecto de una caja de profilácticos vemos que da las siguientes instrucciones mantener en un lugar fresco y seco algo imposible con el clima del continente también tener cuidado y no rasgar el producto con las manos, en fin, la manicura de África no destaca Izquierda Unida, que no gana para disgustos internos, ha decidido hacer política, su objetivo es reprobar a Benedicto 16 el Partido Popular lo califica de extravagante y en la Santa Sete desparece una falta de respeto, a la mayoría nos parece una tontería, eso sí una solemne tontería Gracias, Sara Berde. Y rifa arrebateki gaude ber, Gauza serioak. Astender, astender gehia ke guztietan. Bai, bai. Lias, ez da gitik duten. Nik uste dut horri ikusi da zergatik gan, Baten bat ezin zuen hitzegin, eh? Fiskat, pirin, pirin tipo... zeola ko. Horria muskorra tañaerazun palnea irakurtzeko eta ezengai irakurtzeko ere, bueno. Askia. Ni ba... ni fuerte na e, izantzen behin interekonomiakoa horresan dutea algatu alagua edo programa jarri nuela 2 minuto, eta justari ziren educación sexual edo Catalunya ematen zutena, astagite ze rolio zen zehazki, eta ari ziren tertulianoak izketan eta hoetako baten hartuzun super tertuliano batek nonbait bero bero zegoela Eta bi minututan, nik uste botazizkiola e, seksualitateko kanpaina horren ardura duenari Katalunean e, Makumeari botazizkidean irainik guzia Osa, zuzenean ikusi nuen, eta harritu ninduen bastante Bide horretatik guazte, osa, deitu zion, geto, de freska nola esan duen? Freska, Bozu. prostituta, desbia, os dena, eta hori da, hori hitzen duen Arritu noaz dela agertu baina... Xabai, Madrile bueno, kabernako komentarioak izan ziren eta da, da, como al niño, no? riendolea grazia besteak, izan txen pixkatpen agarria. Mm. Bai, Holako bai. aukera eta ikusteko, hori, interneten hartzen duzu kaberna mediatika, eta izugarria da, zer agertzen zaizun, batez ere guaiominek egiten horren inguruko kritikak eta... Bueno, la bai, Espainal Estatuko esatari edo kazetaria da eta ono bueno, ba, izugarria da benetan zeaurkitu daitekeen hori ba, Telemadrid, Intereconomía talako eh kanaletan. Bai, Da Hemen ba, ba. ere bada e... eh egiten zuten, e, TVN. Cocidita ba, e... madrileño eta hori man zitun biriburutarako. Imaginatuz hasta esan diren. Bueno, ba, honetan e, gainera da eh hasta ez eh kontakari handi batekin ez, osa da benetan inteligenti falta. Argudiatzeko ba hemen da porcentaia botatzerako momentuan uneko 27 eta oren restante 24%. Bai. Oza, beste guztia uneko 24 dela edo dela, osea incoherentzia constantea, ez? Bai, eta gero ni oroitzen duana hola eh, beti bete hor agertzen da, no? Pense, para pensar, para ser libres. Ni goritzenais behin hautako eh, batei zuzenean sartu ditzaiela ikusle bat. Eta entzule bat bargatu eta Gaia zen momentu horretan ari ziren artsailu aurka, komentarioak eta orduan entzulea antenan sartu zenean esartzio esantzuen exan, lelengo gozi santzen entzula espero sartzen antenara, baina horretarako gezurasan zuela, zela geltzale bat, baina artsailu zenaurkakoa. Orduan noski utzi zuten antenan sartzea. Segun hori santzuen presentadoreak jantzuen, kezotzes beraiek oso demokratak ziola ta onartzen dituztela mota guztietako Sea ca iritziak, baina hori esaten ari zera bapatean, bapatean koneksioa kutxe egiten asizen, eta badakiz hasizent tipua. Oi, oi, perdemos la conexión. Eh, jode, imagina tu, se kalaina ibiltzen den mundu horreta. Ba esos. Pues, bai bai. Ja. Ori egun batean ekarriko dutentzute, eske da. Farrata negarra. Bueno, va ba, bastante gustego berriro, ez? Da ba, lista solagarri honekin. Eta... La gero urrezko txapela. Urrezko txapelare banatu barko dugu, Biinoen biziko igoko dugu bekat musikita bestela, txapa asko sartuko dugu. Agoz. Eh? Bai, hor egon direlako urte askotan bueno, naiz eta kabernatika euskaloz esango duten egun con los cachorros de ta parrato. Josu. Pues, un <risa> triste engodo no, no, dici... <risa> dici... de la botella. ¿Qué cosa a origintzuna ama komonek? eta gitinte de ekonomian dago maakume bat el... no se sé que, Silvia o ezagin ere zanadun eta arzondo botilla bat eta gustatun duzute botilla dago beteta eta arzondo bat asuna orain, kenduko dut pegatina eta jarriko diot bildu zer da, berdiña da dukia ez eta bueno, balako explicazio batzuk giten ditu rollo barrio sesamo para aprendices de fascistas ola. eta dauzka bazkalpematzuko batzuk so nik errangonuke beretan broma. Berriro hori, ba, ka berna mediatukoaren beste jarraitzaile bat. Mm -hmm. Ba bueno, bai, urrezko txapela asegire entzat, Bertan Ibilinen eta Euskal Gazteria orrean, Eta animo, borrokak darrai. Hori da. Eta bueno, ya hau izan da gure kurtzeko azken saioa. Ezagut itzuliko garen udaran, bueno, guskodo udaran udara luzia da luzeada. da, eta iraian ikusko gober, ez daigun. Iraia, uf, iraian ja. Olenik asko falta da, baina da ber e, gauza da hori, ba kurtza segunon astero saioa egiten, gero ja jetzi genun listoia biastatik beinera eta bueno, ba konpromisu pribatu baditugu guk ere. Bai, azkenean baurin Ezin denara iritsi, eta bueno Baina, bueno, uste dugu bedela Astean bitan egitea, ta onge egitea Ez asteo eta funtsi gabe egitea, baina Horri da, eta bueno, ba Bintzat bi hor dukot arte txontan Ba, ez dut ereskaintez pro dugu Eta... Freskoak ah, izan garaela, edo, bueno, ez Bai, bai, bai. <risa> <risa> <risa> Watson gloriakotatzena Emo zidala hasti <risa> Bai ez, baina bimuxen menek guri <risa> Bueno, bueno, zuela temperatura Zuela <risa> temperatura Ba, ba bai eta bueno ba hemendikan ondopa pasadau da ere, saterbe estetiketzeago gelditzen, animatu zuen herriko jaietan parte hartzen. Hoize eta bueno, ba besterik gabe, gugaraztea herriko jaiak ja estan direla, gurtik biliko dela ere ikusten garen, etorri animatzera, entzuten da gaituzute sateran zitumen entzuten dutela, hmm. motibatzeko eta aurrengoastean, urreko edo urrekoastean ez, aurrengo urte iraian, ja, urteaz. Progok urchoan siraren. Urremo urchoan jo urtean, ja. Va, go, rasteko Eta, bueno Va, besteriga, ve be, Uda, ahora pasas a azutela ¿Zaiz? ¡Za! ¡Chincho que esan! ¡Za que es! ¡Gaiz partes! <gayztua egizan> eren, <gayztua> Sakantzi irratia piztu Egin zazu alegina. Hemen daukazu larun bat Goiz eruko bitamina Eraikiz sortu eta zabalduz Gazteok gure egina, badaukagunez agunez mugimendua Kemenagoagoa grina Aurrera antxeta mina Antxeta mina, larun bat goitzeko bita mina Zarun bat eguer dira, ama bitatik ordu billetara Entzunez azur,